Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, as wa mëntabiahum bi ihsanil ayyumiddin. Allahun namadur afalindrojmë, vëtëm pritim dhim dhe fali kërkojmë, lavdatë dhe bekimët Allahut qofshëm i Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, mi familët i mbishroka dhe gjitha që indhiki në rukën e ture dhildin në puntëk sajbotërë. Të nderu Allahu subhanahu wa taala. Kemë trajtuar dy nëmtani disa nga suret e fundit të Kuranit dhe kështu surë pas surë kemi arritë me përfundojë javën e kaluar surrën e parafundit të Kuranit, surën Falaq. Ne kemi përmendur atje se Allahu xhalla Gjell xhala në këtë surë na ka mësuar se të cilat janë rëzicet kryesore që në kanosin, dëmet që duhet të ruhemi për tjura dhe mënyra se si duhet të mbrohemi nga shere i tjura. Dhe kemë përmënër se Allah gjithë në ualë në sunën fëllëk, ka përbledhur 4 shere të kryesore dëmet që e rëzikoj një rionë dhe në kamësuar se si duhet të kërkoj mbrojt në Allah nga këto shere dhe nga këto dëmet. Nësa dhe të vazhdoj me lene Allah të mënuar Me surën e fundi të Kur'anit Surën e nës E cila Zakonisht Ledzohet së bashk Me surën e l-felek Kudo që e gjenë Do dhe surën e l-felek Menjër pasaj e gjenë surën e l-nas Dhe gjitha të vlera Qe i ke implementu për surën e l-felek Vlenë edhe për surën e l-nas Dhe të tëtë Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur ditë që në raste të ndryshme me i lezu këto dy sure. Andaj këto dy sure nuk kanë qenë vetëm suret të namazit që lezojnë namaz, por janë sure që lezojnë në raste të ndryshme ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur në jetën e tij. Para xhumit kanë qenë nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në raste të smundjeve kur do ko është lan ku për diçka ekstra më radh. Ande sura Falak dhe sura Nas janë të ngjitura njëra me tjetrën. Edhe në zbritje kanë qenë kështu, kanë zbrit bashk, po edhe në përdorim zakonisht janë përdorur bashk. Dhe gati se fillimin e kanë të njëjtë, mirëpo dallojnë pastaj në disa gjëra që kanë të bëjnë përballë në këto dy sura. Allahu جل جلاله të dëruar lazer Në sunë në nasë E filan këtë sure në gjashëm Sikur se e ka filuar sunë në fëleq A ti e ka filuar me Kull e uëdhu bi rabbi lë fëleq Do të thuaj Un kërkaj Mbrojtje Të zoti i fëleq Fëleq imi thënë që është përshëtëm dëgjë që Allaho ka këriuar E këtu të ashë Allaho thëtë kull e uëdhu bi rabbi lë nësë Bi rabbi lë nësë thuaj Unë kërkojmë brojtjen e Zotit të njerëzve. Ta shtu në në pak ma specifike, ma dveçant. A tje ka qenë ma e përgjithshme. Zotit dhe kryuesi i gjdo gjëje. Unë kërkojmë brojtjen e ati që ka kryu i gjdo gjë. Në surën felëk, dhe në surën e nësë, unë kërkojmë brojtjen e Zotit të njerëzve. Pasë të e ka armelik i nësë, ilah i nësë. Në surën, felëhë të ndëru dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellë hu, në ajetën e parë ka përmandur do të tëtë kërkimin e mbrojtjes dhe ka përmandur vetën e ti se të ajduhet kërkujmë mbrojtje, e pasajnë vazhdimësi ka përmandur të këqiat për të cilave duhet të ruhemi dhe mbrojemi. Ndërsa në surën e nasë, ashtë dyqysh, po them e kundërta e kësaj nga ensunë nas në 30 të para përmend Allahu xhallal xjalaluh prej kujt ne kërkojmë mbrojtje on mbrojtje ne kujt ne kërkojmë do të them mbrojtje ne kujt e kërkojmë mbrojtjen e zotit të njerëzve së funduës të njerëzve të adhurues të njerëzve nga e keqja caktuar në klasën për të por do të thë e keqja e përmendur në surën ens nas është ma e madhe dhe ma e dëmshme sëse e keqja përmenë në sunë e felek edhe pëse e keqja përmenë në sunë e felek jam jaft të këshia dhe më hon nga qdo e keq nga qdo e keq që Allah u ka kryuar nga nata kur ka plan nga ta që frynë në një nga ziliqaret si kur që kemë përmenur dhe gjitha këtu e në këshia të mjaftushme mirë po të ndëruar dhe zërë shërët e përmenura Tekqiyat e përmendur në Suren Al-Falaq janë shërrë që vijnë jashtë njerit si ka një dorë në kën përgjësia e tij. Vijnë nga jashtë dhe kërkohet nga njeriu që të kërkojë mbrojtje në, mbrojt në Allah nga ato që vijnë nga jashtë, nga sa janë i paaftë të kërkojnë mbrojtje për vetën ti. mbrojt vet e tij, me unë mbrojt vetë ato të pamundshme. Mirë po shëri përmendur në Suren An-Nas që do të flasim për të në inshallah në takimet e ardhshme. Ka të bëjmë e një shërë që njëriu ka hisën ta. Dhe është një prej, prej shtytzve kryesor që e shty njëriu në mëkatim. E për dirë sa është kështu atërë, fuqia e kërkimit të mbrojtës është me madhe se fuqia e kërkimit të mbrojtës është unë e të felek. A tje veç një rështë kull a u dhu biram bë të felek. Thuaj, unë kërkojmë brojtin e zotit që ka krya që dë gjë, kaqë. Nga e kje që e kësaj, nga e kje që e kësaj e kësëmërat Në rësurë në nasë Të rërë e shta përmendja Allah gjallë e vëla Kull e udhër për Rabbin nasë Melikin nasë, ilahin nasë Tek pasaj min shërgjil Vasuasil khënmasë Unë kërkojmë brojtin e Zotit e njerëzë, Rabbin nasë Melikin nasë Dë të shërgjim të nga një nga një Epo në hyrit e surës Disa dalime Dë të të të mes surës falek E dhe sur në është të shërë me të vërtet shumë më mendikim të na, shumë më i keqë, edhepse njerëzë ju duket, më i letë, njerëzë ju duket më i thjeshtë, po në e sinës, kur të shpikujmë, dhe të kuptujmë se e keqja që Allah e ka përmendë nësurën e nasë, për neve se njerëzë është më e dëmshme dhe më e rëzikshme dhe më mendikim sa ato që janë përmendë nësurën e l'falak. Këtë surët si, kur se tashë, Allah e Gjallaj p Nisë amnat, allahu të zëtë të barë e kotala, për me të slavë e amnat, në njëjmë allahu gjallat gjallat gjallat hu. Dhe të nërëzër, allahu gjallat në Quran, në ka fullur shpesh herë për vetën e ti. Në shumë vendën në Quran, allahu fletë për vetën e ti. Kusë është zote gjallat gjallat gjallat hu? Që besimtore të ushtojët bindja, që besimtore të anjojën allahu në më mirë, dhe si pasojë këso anjojët të jakin dronë Gjdo ajet gati Gjdo ajet gati ku Allahu Gjellera Ka përmendur Ndo një obligim që në ngarkon me te Ndo një ndeles që kërkan gani Që të largohemi e kësë më rad Zakonisht e përmbyll Trajtimin e kësajtime Me ndo një emër të ti Për të tregu arse Aj që po kërkan për uve këtë është kë Pra nda e kini kujdes Si po i trajtani Unë të Allahu Gjellera Dhe kërkesit të ti Që këne këtë urësi dhe k kërkesës dhe mes atij që po e kërkën këtë kërkesë peneve, që na më e kuptu se përball çfarë autoriteti jemi. Kush është ai që po kërkon penën më buket punë? Kush është ai që po kërkon penën që më largoi këtë punë? Kë Kjo është më rëndësish për njerin. Pastaj sa Allah ka folur për njeriu dhe sa i mëkaton dhe sa i mundi të më gabu. Gjithashtu edhe në fund të ajeteve që flasin për këtë çështje ka përmbyllme Eam natë ditë e bukur El Ghafur El Rahim El Tawwab. Çaj falas i mshirshëm për ndenpendimin, që të na nxit për pendim. Do të përmend ra vitetin se ne jemi mëkatorë dhe kjo është e vërtetë. Ne gabojmë dhe kjo është e vërtetë. Mir, po për të mos na zhgënyj, do për mos leju që shejtani të mbjellë në zemrën tonë dëshpërim dhe depresion, Allahu xhallahu wala përmbyll trajtimin e këtyre temave me fjalët, Un jam i mëshirshëm, Un jam i falur. Ju jeni gabimtarë vërtetës, po Un jam i falur, si ju kërkoni falje? Ndaj Betvertit njohi Allahu جل و انا shtete rëndësishme dhe shumë kuptimplotë. Dhe është një inkurajim i veçantë për besimtarin që me lviz drejt zbatimit të urreve caktuar, me lviz drejt veprimeve caktuar e kësaj merat. Edhe në Këthura, në zonën e fundit të Kur'anit, në surën An-Nas, Allahu جل و انا flet për vetë me ti. Kush është Zoti? Kush është ai që ne Po e kërkojmë mbrojtën e ti që të nërua nga Këtot këqia që jam përmenë në këtë surë Kush është aj? E para, Allah u thotë kul e u dhu Bi rabbin nësë Thuaj, unë e kërkojmë mbrojtën e rabbin nësë Edhëpse për rabbë kemi përmendur Të felek atje sa atje ka qenë njët rabbin felek Mirë pa atje ka qenë zoti që krysh dë gjë Dërso këto është zoti njerëzve Rabbë e kemi përmendur Në e ledzojmë Nësurën fati, alhamdulillahi, Rabbil Alemin. Pastaj, fjallë a Rabb, është fjallë e njërë, është amën e njërë i Allahot dhe bare, këta që zakurisht njërë e njërë e njërinë Allahot dhe Allahot dhe më këtë amërë, me amën e Rabb. E kuptimi i shkurt i këti amën e është, Rabb është aje që ka kriju i gjdëgjë, dhe aje që ka në dorën e të i gjdëgjë, dhe aje që kujdesit për gjdëgjë e kësht Në shumë kuptimi janë blithë e amni Allahot e rabë. Ajë që i ap jetën, ajë që i ap deken, ajë që i furnizan njerëzit. Gjitha këtu kuptimi dhe shumë të të të që kanë të bëjnë me veprat e Allahot Gjellewala, i ka përmëllit e amni Allahot e rabë. Dhe asë kush nuk është rabë, posë Allahot Gjellewala me këtë kuptim. Allahot Gjellewala është ajë i vetëmi cili është, do të të kujdestari dhe në bikqyrësi, dhe furnizuesi i tërësaj që ka krijuar. E këtu ka ardh, në këtë kurë në fillim ka ardhur nas njerëzit. Allahu xhallahu var nuk ka as vetë zoti njerëzve, është zoti i çdo gjëje. Por pse këtu është specifikuar e nas përveç nga sure felak, sure felak e patëm zoti çdo gjëje. Ktu tash është më veçantë. Kul a'udhu birabbin nas. Allahu tha, zoti i njerëzve. Ktu është specifikuar njeriu të ndruallë për shkak se Problemi në vim ka bëj me njeriu. Ajë është i dëmtuari dhe ajë është shkaktari. Dy dy kohjet. Prandaj Allahu xhelaluhu ka përmendur me një specifike njeriu. Këngë nga një an, nga çitër anë ka përmendur njeriu këtë në mënyrë të veçantë për t'i shprehur njeriu do të thotë ndërimet e Allahut për njerin. A ti në sunet e ka përmendur se zoti çdo gjë edhe kjo është e vërtetë. Mirë po, nga këtë tërësi që Allahu ka krijuar Dhe nga kjo tërësi që Allahu xhallahu është Zoti i çdo gjëje, njeriu është më i privilegjuari, njeriu është më i përzietur. Andaj është shumë renditje logjike shme dhe kapshme. Në fillim e ka përmend se është Zoti i çdo gjëje. Pastaj në sureve vijuese se është Zoti i njerëzve. Do të thonë Allahu xhallahu ala na përmend se ai çdo gjë ka krijuar mirë po, nga tërësia asaj që ka krijuar njeriu dallon. Nëriu dalon, prandaj kul a'udhu birabbinnas malikin nas ilahin nas 3 hera për men, ennas ennas ennas. Dhe kjo sure ka emrin ennas. Ennas është njeriu. Njeriu di thonë insan gjunjë rrobe, e nas është shumë si insan, zoti njerëzve, ennas. Dhe ky privilegj që Allahu xhellahu te <todic> jep njeriu Të ndruve vëzërt, nuk është për me vlastu veçnjerin, nuk është për me për gdhël veç, por është për me tregusë ti ki vlerë mirëpo ki edhe përgjithësi. Andaj nëse nëse njeriu është i përzietur i Allahu xhallahu ala të ndruve zot, a duhet me qenë tashmë edhe veprat e njeriu të përzihtra për dallim nga krijesat e tjera, po a duhet me qoni njeriu i dalluar për shembull Disa gjera janë të kuptushme pëse i bën kafsha. Janë të kuptushme, se është kafsh, mi për janë të pa kuptushme kër njeri i bën. Pëse? Nga se këtë Allah e ka përzirë, këtë Allah e ka dalun nga tjera të kresa. Êshtë e kuptushme për shambullë kër një fmi bën disa gjera, por është e pa kuptushme kër një rritur i bën disa gjera. Êshtë e kuptushme kër një i njerant i bën disa punë ora shumë e pa kuptuar me kur një dëshmim i para të punë e kustomer. Prandaj sa më privilegjuar, sa ingritur, presi më i ngritur, por e si është më e madhe. Në kujdesut me çnim më imal. Prandaj edhe edhe në kohën e kësaj të dogozë. Çdo njeri duhet të mos i sill konform dorë njerëzore. E menjërz mirë po të ndërrohet në spital. Në terrsin e njerëzve. Në terrsin e njerëzve thash As kush nuk është e arsuetuar me bo keqë, mirë po, shumë ma pak është e arsuetuar besimtari me bo keqë. Nëse, nëse njëve për të keqë e bë një që zbesën zotin, edhe e është keqë, mi për dhejtë i kënë mund shme kuptu se a i zbesën zot, a i zbesën që i këmë tonë në lëgari parlatë më nuar, a i nuk besën se njësër ka medaljë për latën edhe a i s'beson këtë punë dhe si munges e këti besimi dhe i dikun e arsuetojmë ju në kuptim të pranimit ju, po në kuptim të asaj që s'ka ka me shku në dryshe po s'qushtu me bo njërë që s'ka besim mirë po, e pa kuptu shmë është me bo besimtari, e pa kuptu shmë është rëndaj për shamu të në vëzër gënjeshtra, mashtrimi përgojimi dëmtimi tjetërit Padretësia janë janë janë vezët këqia që janë të shëmtuara kurdo që i bën ato. Kurdo që i bën? Mirë po, kur ato burojnë nga besimtariën hala matkjia, ti bën u kujdes mora këto. Qase ti e ke Zotin, ti e ke shemb pejgamberin ai sa, apo e sheni, në somma i privilegjuarçi është aq shumë me përgjithësi. Dajna dhe pas në paspara ashtu të ndrozor që me vërtetë a a a që begatitë e Allahut na bëjnë më me përgjithësi e jo të nga shfrenojnë. Nërën tjetër për shambu, nëse e marëm gjendjën ton, ka pas dësha vëpryme të saktuar që njerëzit janë detyruar me i bo para lufte, përshka këtë armikut, përshka këse s'ka pas njëri vend vetë, e kështu më nërën. Në po janë tjetër përësysh me i bo, tashkër e kërë, kërë e kina ndorë vendin ton. A dhe më të më gjithë, më të më shiku se gjithë dhe dhe më shti keqë mirë, për në Ne Allahu ju lehu, na për kujton këtu kul a'udhu bi rabbin nas, thuaj on pa kërkëj mbrojtjen e Allahut, Zotit të njerëzve. On të njerëza, ai nuk e ka veçu njerëza, po i ka veçu njerëz tash për shkak të privilegjit të për shkak të parajsës. A ne kë rab, rab, rabbin nas, malikin nas, malik. Malik është ngjajshëm me malik. Ena malik e kanë dëgjuar shpesh herë. Fjole në Malik, ku e këne ndëgju? Në surën Fatihë. Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Malik, Jumiddin. Këtu e këne ndëgju? E qka Malik? Malik është aj që gjithë dhe gjë është në dorën e ti. Malik, në gjuhë në rabi dhe në mretit. Aj që së ndën. E mretit qëfar pune ka të në vëzër? Mreti i mirë. Me nda drejtsin në së njerëzme. Udh udh udhecë i mirë është ajë që i udhecë njerë që është duhet Me qëka i udhecë? Duhet këta me bu, atë e ngujnë Nuk duhet të se ju dhe mishku, atë e ngujnë Edhe kër ka bashkunim mes udhecit dhe të udhequrve Ka gjithë mund hajrë e bereqet Amma kër udhecë është i përgjethë shumë Dhe kër të udhequrit e vlerësojnë udhecësin E Allahu Gjallewale është ajë cili Dhe të të është Mbreti i mbretë Aja është sëndusje i të gjithve. Gjdo kush që në këtë dunja të ndërëzët ka një hisë e pushtet në këtë dunja. Sa do që e ka pëjzot të ka? Në ka mundë si kur kush me marë hisën këtë dunja, pa jadhon leje në lagjën levala. Allah në këtë dunja, kja është interesant të ndërëzët, Allah në këtë dunja ju jep leje me pas hisën, pushtet, në dunja të ndërëzët, edhe ata që Allah nuk i dënë. Dëse dunja e Këherë Allah o gjellëvoj jep hisë Për arsujet shumë ta Urcija zote gjellë gjellëvoj Mirë po një vërtet është e pa më hushme Se asë kush nuk ka mundësi Me pas hisën dënjo Pa leje në Allah o gjellëvojlë Leje jep A me i knaqë nuk është Kna si Allah o të është e të rrug Dhe Allah o gjellëvojlë i sëpërvoj njerëzit me këtë pushtet Si kërsa Allah o ka thonë në surën Ali Imran Kullillahume malik el mulk Thuaj O muhammed, o zotja malik e lmulk, ti që i tërë pushteti, i tërë sundimi është në dorën të ndërën. Tu të lmulke me në të shahë, ti ja japë ku i dënë këtë pushtet. Në kuran, ku i dënë ti ja dënë, sprovë, sprovë për atë që ja ke dënë, sprovë për atë që jo këqunë mikryat njëri, sprovë është për gjithë këpunë. O ten zi u lmulke me në të shahë, dhe ja merë ku i dënë, ja merë Allah ku i dënë. Njërët ka mundësime me pas privilegje dhe pushtet kohë të gjatë, i jo omerë zotët e bare kohë të gjatë. Përmë të regu se, nuk e i pamposhtër, nuk mundër që ka dush me bo. Ti e njëri. Ma dje, diso njerëzë ju a merë pushtet dukën për zgjallë. Gjallë është edhe s'ka kur gjendorë mu. U kën dikur dikushi, mos së kërkushi eqë. Ka kështë njerëzë. Dikur t'ja merë lau gjelë levala me vdekja ja merr shpirtin edhe e nxjerr nga pushteti i tij me çin pushteti i tij apo i tina në kod nuk ish me leu, nuk ish me leju me nxjerr dikush bashkë ashtu atë me palla pa ja merr kujton cili është ai cili ka pas mundsi me luftu me me me lekun e vdekës kullikar edhe me i pshtup i dorës sina çili është ai kur kush për shkak të vëzer çdo njeri që ka pushtet nëse dikush jashtë ndo me marrë me dhunë e mbrunt pushtetin, dhe njerëz kanë b ulufta për këtë punë, kjo është normale. Dhe shpresoj edhe njerëz ja kanë dalë me mbrojt pushtetin. Kur ka qenë situata që më marr këtë pushtet njerë njëri po, po i pe njerit. Po, më pohalas kemi ne, pse ka me lekun e vdekës, më marr dikujt pushtetin, ti më marr jetën, edhe aja ka shumë lekun e vdekës e ka zgjat halo. Kështu alo kemi ne, edhe kur ska kemi ne. Nga se betejë nderiut menëriu nëse mundshmë. Mirë po beteja njëriut me zotën është e pa mundshme. Dhe Allah i amer ku i donë, i hep ku i donë, dhe i hep ku i donë, kërë zotë i të bare këtarë. Dhe përderi sallatën të lëzër, i tërë pushtet, i tërë sundimi, udhëheqja i të kanë Allah Gjallahuala, aja është udhëhet si i këti kosmosi, dhe aja është udhëhet si i kësaj dunjaja, atërë Allah i të kanë në të regu qëfar me bo, qëfar mas me bo. Aja e din qëka është dëb nga çet to ka është e tij, jeta është e tij, pushtetësi është e tij, sundimi është e tij, e tëra është e tij. Prandaj edhe Allahu thotë: "Elai ya'lamu ja man khalaq". E ç'ish nuk dit ajhu ka kriju, e ç'ish nuk dit. Dallëu një. Dhe nga dia e tij është se na ka msu çfarë na bën dobin këto donjë, çfarë na duhet, çfarë do të bësh më. Kjo është Melikun Nas. Rabbin Nas, Melikun Nas, Ilahin Nas. Allahu qëllëvarë është kriu e si gjdo gjeje dhe kriu e si një njërë dhe aje është kujdestar dhe furnizu e si dhe aje është sundu si gjdo gjeje dhe gjdo gjeje është në dorë në ti pra ndaj rezultat i logjekshëm i tërkësë hyrë është Allah është ilahin nësë qëka është ilahin nësë ilah është rënja fjërës Allah për fjërës ilah vjen Allah e qëka është ilah ilah është është i vetmi që meriton të adhurohet. Është i vetmi që meriton ti të ndështrohemi dhe përulemi me dashuri dhe frikë respekti. Me dashuri dhe frikë respekti. Andërsa ai është kujdestari juaj, nësa ai është krijuesi juaj, nësa ai është sunduesi, nëse çdo gjë është në dorën e tij, nëse para ti kemi dhënë llogari, atëherë ku kemë shkuar pa me lshuar pra, ballin pas para tij? Astar kush që kam ja këtë zënën poshtë ka ai, gasi ajo është i vetmi. Prandaj Allah e bën këtë hyrje me këtë renditje për të na sjellë si de, neve deri tek kjo bindje, në të ky nivel i qsoj vërtetë se Allahu është i vetmi që merret të aduruat. Prandaj çdo formë adhurimi, çdo formë adhurimit, çdo detaj këti adhurimit, indaluar, i këtij adhurimi është i ndaluar rreptësisht ti kushtohet apo dhuron do kujt tjetër posallat të banuar ndaj të nervozuar, gamëkatë më të mëdha, madje mëkati më, dhaja, më, dhja, më i, ma i madh në Islam, gjënoi më i, ma i madh është shirku. Që Allahu xhalla wala më i bësh shok na durim. As është marrësh padrejti, kush është Rabb posa Allahut? Kush është krijuës posa Allahut? As kush. Kush është furnizues posa Allahut? As kush. Kush është sundues i vërtet absolut posa Allahut? As kush. E pse pra udhërin dikujt më Allahun? Edhe Allahu e adhurojmi Kur i lutemi, i lutemi vetëm Allahut. Kur shpresojmë, shpresojmë vetëm në Allahun. Kur i drejtojmë me zemrat tona, me përule dhe dhëndrim vetëm Allahut e këtë mbrot. Gjithë e janë përllogën të bare kotale. Nuk i drejtojmë për tu as të vdekurve e as të gjallëve, për pra aq sa ka mundsi ata më në afru. na afro. Naçi komozi vetëm Allahun më na afro. Kjo është hyrja domosdoshme me kuptu, pastaj fuqia e kësaj sure. Dhe kjo parathënie e kësaj sure është më e vërtetë, tetë vëdihsuese. Në fundua të themë këtë gjëtë në rëzën e përfundua Se, shikone me qëka po përfundonë Kurani Kje suret dhe suret fundit Pra në këtujmë porosit e fundit të Kuranit Të në fundë Kurani kër vjenë E kryin këtë suret e mshelë I thush Allah e kuptoha e zotë porosit Në dhej Allah e gjërë leona e kujton Në filim të suret është Elhamdullahi Rabbil Alemin Rabb, filan me Rabb Edhe këtu fillon me Rabb, ku el-a'udhu bi Rabbin-nas. Mos harani, Ky është Zoti i Juve. Kyu ka kriju dhe Ky u marr. Mos harani këtë punë. Ati është Maliku imidin, edhe kjo është Maliki-n-nas. Ai është sunduesi absolut. Çdo gjë është në dorën e tij. Para ti keni më dhënë llogarin. Mos harani se te Allahu jeni duke shkuar te pratikën me llogarin. Mos hara, çka fillimi dhe fundi. Dhe atje në surën Fathe fillimi është Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të, të adhurojmë më Dhe vetëm për të ndihmë kërkojmë, fillojnë me adhurin dhe përfundon me adhurin Ilahi Nas, ai që është i vetmi që më tan adhuron. Kjo është vërtetë e absolutë, që nuk bën më i haru kur. Kush është Zoti dhe cili është obligimi jonë ndaj Zotit? Na kujton fillimi i Kur'anit dhe fundi i Kur'anit. Kjo është mesazhi i Kur'anit që na tregon kush jemi ne, realiteti jonë, roli jonë dhe çfarë obligime kemi ne ndaj Allahut të mëndosur. Dhe pastaj vazhdon surja me përmend në aty seri që duhet bëj kimi kusht vëmendje do të flasim për ta inshallah në xumat arsome kjo është hyrje në këtë sure dhe këtu ndiso kuptimet e rëndësishme që i jap kjo sure allah xhalla u ala na ozot në rrugën e drejtë allah xhalla u ala mundsoftë që të ndrojmë allah xhalla u ala me drejtuar arsye si kusht se kërkohet për neve dhe kur dalim për llotme të llogari të kemi llogërinë të lehtë faqebardh dhe shpëtimtare me kaçë për dhofund oh sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi wasallam shumë të mëdha 1100 dhofund të vetë mostaroj domethënë safat pleconi mirë dhënë mirë safat dhe i kam dy porosi për domethënë uh, juve e para është së ditën e han mës drekës do të organizohet një manifestim në, në lidhje me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë xhami do të thotë manifestimi i organizuar nga Këshilli Bashkëislamë në Mitrovic dhe e dyta është me rëndësi në gjithashtu si mesazh për porosi se tash pasi kanë urë ora është shumë domethën edhe studenta dhe nxënës po për, edhe punëtor për, domethën është bë problem fal namaz xhomas. Në rrethin për nxënës shkollave është bë problem fal namaz xhomas, por shkak se janë shkollë në ora 12 dhe kanë kërkuar ti bëhet në zgjidhje dhe është vendosur në kod të Xhiirit të Bashkimit Islamik në Mitrovic që të falet xhomaja e dytë në xhaminë e Xhiveselit në ora 1. Ata që s'ka mundësi me fal në ora 12 janë punë ose janë në shkollë, nuk kanë mundësi. Esenc është me fal ku, kur natën falem. Do gvon me lëm par syu më fal atje. Ayër jumaya e dytë për njerz që nuk kanë mundësi të marrin këtu. Kjo është një zgjidhje mirë që mos mëmet me njerëz për fal namazën e xhumos. Prandaj fal në orën 1 pra e jumëa e dytë në xhamin e Xhaxh Beselit. Zoti ju shpërblet. Lëmëre gjithë ata që do nuk kanë mundësi të konstatuar ata me pamkon mundësi si shkon në xhumëa e dytë të tjera, por s'kan mundësi me kon në orën 12, lëmroni që ta dinë që bilespaku me fal namazën e xhumos pas miri. Zoti ju shpërblet me kaq telefon, andaj përgatiten me dëgjuën e Zotit rujtë.